Чуся, що щовечора. Чого закам'янів, докоряє Веніамін. Рухайся. Мій натиск на музику. Нехай, а далі її вжиток. Колись, колись, кожен день розжеврена залізяка на підкову хапати зразу під молоток, щоб огонь бризкав. Тоді життя повністю. Бо сплутається в паутині, навіть і в гратах тюремних. Що собі думаєш? Ріснявію. Я теж. Зрештою рвонувсь, і три би думок задвигались. Фантазую про дивезний мотор, нечутний зовсім. Можна підняти на кілометр від землі, і застиг. А раптом кинути з блискавичною швидкістю куди завгодно. Знов спинився непорушно. Чиста вигадка, мов казкова. При внутрішній природі самого простору відкрите джерело сили. Багато світил та ніби втоплено. Признакові нуль щодо існування. До бризок з великості праївства крізь кору простору можна пробити артезіанський колодязь до течії Огненної океанщини. В різних місцях світових, по дорозі. Збудувати мотор навзірець пристосований для поля тяжіння замість магнітності. Обдумую, аж кістки черепа скріплять. І знаю, нічого не вийде. Ходім звідси. Біля вартового місця госпітальних жалібниць, ворушачі реєстрації, Цінтія питає клінера. «Олег, що таке «скайскрейпер»»? Він обома долонями рівнобіжно підводить уявну будівлю вгору, а потім різко дряпає пальцями, ніби хмару над нею, і показує крізь вікно на одну з споруд. «Там! А що таке Бек скрейпер. Нема поняття. Цинтія взяла тичку з формою пазурної котячої лапи в кінці і посунула собі за комір, порухала між плечима. Показує перед очі. Роздивіться. Синодряб, технічно чухатися. Чому у вас пов'язки? Нічого поганого, операція тепер модна. Роблять надрізи шкіри на зворотній стороні голови і стягають, тому зморшки розгладжуються. Що вдієш, роки і пережиття кладуть гіркий відпечаток. Прогнати хоче. Ви проти? Багато болю і прикрости. Ради краси обличчя ми жінки, ладні три рази пройти іспанські тортури. І подякуєм з квітами в кошечку. Терпеливіші, ніж чоловіки. Ми змушені. Чого вам? Було прислів'я... Мужчина, хоч на краплю ліпший від носорога, вже красунь!» Враз телефонний дзвінок. Вона послухала. «Вас кличуть на низ!» В хірургічному відділі кімнати розділено перегорожами понад зріз людини. Олег прибирає там криваві рештки від операції. «Коли поспіх, можна щось розбити!» – попереджує Целестина, тримаючи папери, дивиться поверх окулярів. «Боїтесь крови?» «Був привик з війни!» А тепер моторошно. Жаль батьків, їм сьогодні надія згасла. Дітей мали? Збирався одружитись, а враз війна. Прошу вибачити, я теж спитаю. Згода. Черниці, зрікшися морського життя, чи тужить за покинутим? Кожній жінці сидить неня невмируще. Що ж, часом смуток. Жахливий смуток, але тут, серед немовляти матерів, забуваю. Я ніби мати для їхніх новороджених, щодня. Бачили в нас порторіканку, 12-літню. Вчора ми в там вікна, привезли її дитя годувати, потім забрали. Вона ж витягла з-під ліжка валізу, взяла звідти улюблені ляльки і бавиться. Тут почуваюсь я мати для її маленької, для неї теж. «Дано радість!» «Прибрали? Вертайтесь на гору!» Гостро подивилася йому вслід. Я сповнила обов'язок і спостерігала. «Маю цієї справи досить!» «Мабуть, він не злочинець!» Допит побунтованої У підвальній світлиці, рівно вибіленій, як буває у шпитальних палатах, за столом зліва порядкує... Ремзі Клеппард, паперовими справами, подібний на ткача при полотнах.